Відьма в церкві Олеся переломила свій страх І прийшла в церкву Олександр Купрін Повість Олеся Намотала на ноги онучі дороги, Що лягла повз хрести й розриті могили, І у церкву прийшла, Щоб звернутися до Бога. Але люди набожні мене не впустили, бо люди забули про Божі закони, Кляли й плювали в очі зелені. І печально дивилась Божа матір з ікони. Божа матір, що дивно так схожа на мене. Відьма, летіли грудки і каміння. Відьма, розлючені люди сичали у слід. Відьма, я втікала до лісу, під тепле гілясте склепіння, щоб не чули плачу мого, щоб не бачили сліз. Не хочу, не можу, не знаю, не чую, помираю і відроджуюсь в сивій млі, неначе танцюю, танцюю, танцюю, бо соніш на битому склі.